Mwani yangu ni kwamba mwishinda Salama Salimini Mpenzi msilaji kalibu kwenye tarifemba tunazana mokhtasari wake Sirikali ya Burundi na daya kwamba sera ya usalama na afya kazini Bado haijatekelezwa vema nchini Burundi ametangaza hayo waziri wa kazi na ufanya kazi Wakati kila mwaka aprilishin na nane Ulimengu unasherekea siku kuu ya usalama na afya kazini na kinara wachama madarakani Sendye FDD anawata ka wananchi wa kuendesha kilimo cha kufotele wakati wa kipwa na kinara huyo pia anatolea wito wananchi kupiga vita mwenendo wa mapenzi ya jinsi ya mmoja kwa haya na mengineyo karibuni langu jina Moize Misago Mitambo na Franswa Akimana Isanganiro Habari kamili Sera ya usalama na afya kazini Mtuya nchini Burundi Ufichuzi kutoka Kwa waziri wa kazi na kazi Ijumahi, wakati april 28 kila mwaka ulimwengu na shareke yes Kukuya usalama na afya Kazini Deulisengwa mihigo anaona kwamba Bado kuna safari safarindefu ya kuanzisha sera hii katika tasisi za huduma Na mafisa wa polisi stina wa wili wakiwe muasichana wa sita na makasisi wa wili Umujumishwa bila shaka na rais wa Jamhuri katika choki kucha mafisa wa polisi Cha mitakataka katika katika mkuu wa bamba na raswa jamhuri evarishinda pia alifungua mwaka adi zindua mwaka wa masomo alfumbili ishirinambe li kuelekea alfumbili shanata katika chokiku hicho na raya wa Burundi wanatuliwa wito wakuto kubaliana na mila na desturi ambaye vinauiza kuyumbisha jamii. Reverendi kuriyo katibu mkuwa chama Tawala alitoa wito huwa alhamisi hii wakati wa ibada iluandaliwa na chama Hicho. Kinara hui wa chama Madarakani ametangaza kwamba hivi karibu kutanzishwa kampeni ya kupiga vita mapenzi mapenzi ya jinsia moja. Tumsikeleze. Hali umugama tuge utangula. Tuwe burundi hundi. Tuweza kandu Kuna muradi tutuka uwanza, tuchangie kulelea mbundi, tuishe maisha, tuende katika kaya tugenge Chini burundi, wanasima kuwa mtoto ni mari ya wote, ni aichi ni ajamii Lakini mtoto napo zemea, kunazimu wakari, fisi Shuri hii, itaanza hivi kariboni ili kuzuhia, wanapo sema kuzuhia, inamana kwamba kuna mapengo ofisi wanapuweza kupitia. Unakuta kuna wafundisho potofu, ambayo jenaungwa mkono na wajeni kwamba mome na mome wawawane. Yapo, katika mataifa jilani waliweka wazi takwimu na kukuta tusipu kuwa wangarifu nyaka ya usoni watatugunja sote. Wanawekeza pesa ndani tuzuie sasa katika bijiji. Musiseme sababu tunawafundisha raia na wanachama ama kumnyabanga kuzuia. Tunamila na testori kutoka mabagu zetu ambazo, ambazo Zinathihirisha murundi, tutazuhia poti, atakai njena kukuta kizuizi asipige kerele Uzo kuma kujirangu sanga haraziti, nazo kumindu uru, Daima kwenye ibada hiyo, Reverend Curio alileza kwamba wakulimu wa wali yoko kando Na mitu wanatakiwa kuendeja kilimu chakumwagili ya maji ilu kabilia na nanja Kwa mara nyigine, Reverend Curio nikinarawacha matawala, seende de FDD Tuna polikea msimu wa Kiangazi, vivyo hivyo kuna shuhuri za zarura Kufanya kirimu katika Kiangazi, maji ya natalika mabondeni kiolela Lakini hakuna hata momoja na ya zuhia kumagiria angalau nyanya Yanayendelea katika ziwa Tanganyika, Lukuga, Hadi atalantiki Maji kutoka Rutovu na kuendelea huko mohinga, Hadi kuungia Tanzania Yanayendelea kupika misli bila kusimamisho na mtu hata momoja Hivi tunasima, tunanya, hili nasahili kukaguliwa, tunahimiza watu wote Wariwe karibu na mito, magia sipite bila kutumiwa. Mwagirie ni mashamba karibu na mito, magia zuhiriwe upande wa juu, ili kumwagiria sehemu kubwa. Tuanzi mwezi watano, ili juu tupande, pasiwe tena kitisho cha nja. Habari za kimataifa. Na tukimuliki ya angazaki mwatefani kwamba kwa siku ya kumina tatu mfululizo Mapigano ya lizuka, nchini Sudan Haswa katika mji mkuu kartum na katika wa Darfur Katikati ya jeshi na unamugambo wakikosi cha msada wa haraka Mzuzo huo tayari umegarimu maisha ya mamiara ya mamia raia, licha ya muda wa siku tatu Wakusitisha mapigano uliongezwa kwa sasa bina mbili za ziada Russia Hizos ilifikia kiwango kipya mnamu Alhamisi Aprili 27 na uharibifu na uporaji huko Darfur. Na Urusi yarusha makombora usiku kucha katika miji kadhaa nchini Ukraine. Nchini Ukraine watu wawili wameuawa na wengine wamejeruhiwa baada ya Urusi kurusha makombora katika miji kadhaa nchi hiyo usiku wa kamkia Ijumaa hii ikiwemo e, likiwemo jijiji la jijikula Kiev e, Mea wa mji wa Dipro amesema wamwanamke mmoja na mtoto wa miaka 3 wamewaua leo asubuhi baada ya makazi yao kushambuliwa imekuwa mara ya kwanza kwa jijila Kief kushuhudia mashambulio baada ya zaidi Ya siku, hamsini, ya siku hamsini huku tarifa za kigeshi zikisema makumbora kumina moja na ndege mbili zilizo kuwa na rubani zimiangushwa. Aitha report zaidi na eleza kuwa mapigano makali ya naendelea katika la Donbass hasa mjini Ban Moods. Na baraza la usalama la umoja mataifa limelani hatima ili utangazwa kwa na wake nchini Afghanistan Baraza ala usalama kwa ujumla thai, kwa, kwa ujumla Thidi Taliban Ishara kali kwa sababu wanachama Kumina watano walipigia kura Alhamisi April 27 Katika wakati wanadra Wapamoja kwa azimio la kulani Vikuwa zovia hivi karibuni Viliwe kwa kwa na wasichana Na Na utawala wa wakabu Na kuataka kuzahairi Rasmi azimio hilo lilipigia ilipitishwa kwa kauli moja na wachama kumina watano na kufadhili wanabadhi ya nchi wanachama atisini wa umoja mataifa tangu kurejeshwa kwa taliban madarakani takribani ya kamimili lopita umoja mataifa umegundua haraka kwa kitu kitupeke ambacho kinaweza kupigania kwa kusawazisha misada kibina adam na operation za tim za ke. mashinani ni haki za wanawake na wasichana na hali yapa mpenzi mskilzaji kwa nisa samba dakika shina la ziada da sina ispukwa tunikutere mshananga. Nuwa nyote ambao mkwa nami ni mskuli piafunu mitambo François Akimana. Langu jina Moise Misago na kutokini mchanawema kwa akherini.